A pulkóvói megfigyelőállomás jelentkezett. Ők ellenőrizték a hármas számú szinkron holdadatait. Úgy látszik, már van valami eredmény, mondta már. A rágyú készülékhez siettünk. Egyes nagyobb felvillanásokból kétségkívül megállapítottuk, szólalt meg a hangszóróból egy ismerős hang, hogy azok az égitest viszonylag kis területéről származnak és energiájuk a nap ugyanekkora területéről származó fúziós energiának legalább a százszorosa. Ennyi energia nem szabadulhat föl csak normális anyagnak és antianyagnak a kölcsönhatásából. Csönd lett. Majd néhány pillanat múlva az ismerős hang megkérdezte a hangszóróból. – Te vagy ott Zénó? – Igen. – Itt Leon beszél. Mindent ellenőriztem. Kétszer is. Már délután tudtam az eredményt, de addig nem akartam jelenteni, amíg nem győződtem meg, még egyszer a számítás helyességéről. Most mi a további teendő? Zénó kapitány elgondolkodott, majd ezt mondta. Minden esetre végezzetek még egy sorozatot. Már elkezdtem, akkor csináljátok végig, és ha menet közben bármi változást észlelnétek, azonnal jelentkezzetek amíg nem jelentkeztek, úgy vesszük, hogy a közeledő bakonyi objektum antihanyag égi test. kikapcsolta a készüléket. Tudjátok, mit jelent ez? ragyogott ránk váratlanul Márk. Sajnos tudjuk. Felelte Zénó kapitány komoran. Mi az, hogy sajnos? Az imént még majd szétvetett titeket is a lelkesedés. Most meg úgy jöttök itt, mint akiket nyakollocsantottak egy vödör hideg vízzel. Nagyon komoly a helyzet. Már hevesen az asztalra csapott. Nem értelek, kapitány! Új fejezet nyílik az emberiség történetébe, te meg itt keseregsz! A múlt század közepén az atommágját második tűzgyújtásként ünnepelte a világ, most pedig belépünk a harmadik tűzgyújtás korszakába. Ismét több százszorosára nő az energia felszabadításának lehetősége. Feltéve, a találkozás után marad még egyáltalán valaki, aki fel tudja használni valamire. Ne légy pessimista! Ez nem pessimizmus, hanem józanság. Éj részeg vagyok, kapitányom! részeg! meglódult és felalá rohangált a terembe. Micsoda gazdag ajándékot kapunk a kozmosztól? Még akkor is, ha ez az égi test a hol tömegének mindössze ezred része. Hahaha! <há> Olyan lehetőség nyílt meg előttünk, amelyhez hasonlót eddig még nem ismert a tudomány. A teljes pusztulás perspektívája. Már hevesen felcsattant. Az előbb még bíztál a tudásunkban. Először végezd el a legelemibb számításokat, és majd utána tett fel megint ezt a kérdést. Márk megzavarodott. Ha, nem értem, hova akarsz kiukadni. Hát persze, hogy nem érted, mert csak arra gondolsz, az antianyag idejön a föld közelébe. Nyilván attól a hővágytól vezérelve, hogy te kísérleteszess vele. Ne gúnyolódj! Nem gónyolódom, nagyon is jól tudod, hogy a nap a belső rendszerébe nem csak a föl tartozik bele. Itt vannak például a kisbolygók, mégpedig a belső rendszer peremén. Tehát ahhoz, hogy ez az égitest hozzánk eljusson, előbb át kell haladnia a kisbolygók több százezer tagból álló gyűrűjén. És mi történik ekkor? Egy kicsit várt. Összeütközik néhány kisbolygóval, és akkor elvégzik helyetted a kísérletet. Ez is nagy dolog lesz. De még milyen nagy! A jó öreg nap mellett felvillan majd egy új nap, amely nagy örömödre annyi energiát sugároz, mint ezer öreg nap együttvéve. A baj csak az lesz, hogy ez az örömöd mindössze egyetlen pillanatig fog tartani. A gyász az élettelen kőzetté olvad földé lesz. Márt kifogyott az ellenérvekből. Látszott rajta, hogy nem győzte meg őt kapitány, de hallgatott. Leonék eredményét egyelőre nem adjuk át a többi megfigyelő állomásnak, mondta még Zénó. Előbb tájékoztatjuk Herr professzort és a tudományos tanácsot. Az újabb ellenőrző mérések megerősítették a korábbi adatokat. A bakonyi objektum napról napra félelmetesebb égi testén az égboltozatunkon, pedig szabad szemmel még mindig nem lehetett látni. A fő tanácsának cselekednie kellett. Gyorsan és határozottan. Minden késlekedés, minden tétovázás növelte a veszélyt. Hale professzort feltkérték az intézkedés tervjavaslat elkészítésére. A professzorhoz futott be az összes jelentés. Az observatóriumok vezetői ismerték az öreg tudóst, és nem csak az adatokat közölték vele, hanem saját véleményüket és javaslataikat is. Hale gondosan áttanulmányozta valamennyit. Zénó jelentésén az állt, hogy személyesen is szeretne beszélni a professzorral. Hél tüstént magához hívatta régi tanítványát. A könyvtárban fogadta. Csend volt itt és nyugalom. A falak előtt körbe a polcok zsúfolásig telekönyvekkel. Az öreg tudós ragaszkodott a régi stílusú könyvtárhoz. Nem bírta megszeretni a mikrofilmes vetítős megoldást. A sarokban ült egy özönvíz előtti és jegyzeteit tanulmányozgatta. Szemüvege fent volt a homlokán, és rövidlátó szeméhez egészen közelem a papírlapokat. Először nem ismerte fel Zénót, és csak akkor derült fel az arca, amikor látogatója megszólalt. – Ó, oh, szervus édes fiam! – kiáltott fel harsányan. Órára billentette szemüvegét, és már ölelgette is hajdani tanítványát. – Mi újság? mesé?”. ültette maga mellé a kanapéra. De mielőtt Zénó belekeztetett volna, már is ő mondta hosszan a magáét. Aztán hirtelen észbe kapott. Nos, kivele, mint töröd a fejed? Valakinek a véleménye hiányzik a jelentésekből, és fontos, hogy ne hiányozzék. Kié? Van egy régi munkatársam, fizikus, a neve Márk. És kitűnő fizikus? Nem csak fizikusnak kitűnő, hanem a fantáziája is pompás. Lendületes fiatal ember. És neki merőben más elképzelése van a teendőkről, mint nekem. Merőben más. Ez érdekes. Igen. Egy kis szünetet tartott. Nem értek vele egyet, de zseniálisnak tartott. Mielőtt bármiféle intézkedést javasolnék, önnek is meg kell hallgatnia őt. Másnap Zénó már Markál együtt ment fel az öreg helyhez. engedét Engedélyt kaptam rá, hogy én is velük tartsak. Hale professzor elemében volt. Maga köré ültetett bennünket, és beszélt. Olvasta a szelén útjáról írott riportjaimat, s ez lelkesítette fel annyira. Remek fiúk vagytok, remek fiúk! Hasokta, a tenyerét dörzsölgette Napkohók a holdon, ha -ha! és a szilícium törpik száll is. Az utóbbi tízesztendő legszenzációsabb felfedezései. Bármennyire is jól esett az elismerés, már tűkönültünk. Türelmetlenül vártuk, mikor rá az új helyzetre. Hél azonban nem sietett olyan fesztelenül csevegett, mintha az égvilágon semmi más dolga sem volna. Zínó kapitány egy-egy -e szünetben megpróbált szóhoz jutni, de mielőtt az első értelmes hang kijött volna a torkán, az öreg tudós közbevágott, és zengedezett tovább. Itt tartott ez jó fél óráig. Ekkor váratlan fordulattal hirtelen Márknak szegezte a kérdését. – Mi tehát a teendőn, kedves fiatal barátom? Márk alig jutott levegőhöz, és riadtan kapkodott a szavak után. Az öreg tudós élvezettel figyelte a zavarát, s megjegyzéseivel még ingerelte is. – Egy szóval nincs összefüggő koncepciója? – De van! – kiáltott fel Márk. – Akkor miért nem fejti ki? Márk elvörösödött, és segélykérően nézett Zénóra. – Az intett neki, hogy ne idegeskedjék, ilyen az öreg modora. – A bakonyi objektumot meg kell mentenünk, – mondta Mark végül elszántam. – Nem szabad elpusztítani. – Hél? – lekapta a szemüvegét, és rövid látóhúnyolgással bámult a fiatal emberre. – Mit akar vele kezdeni? Senki sem mérte még fel pontosan, hogy milyen kutatási lehetőségeket kínál ez az Antillnakból felépülő égitest az emberiség számára. – Azt azonban már sejtjük, hogy milyen veszélyeket hoz magával. Nem szeretném lekicsinyíteni a veszélyt, csak nem szeretném, ha a félelem elfedni előlünk a bátor lehetőségeket. Az a jelenség, amely most aggodalommal tölt el bennünket, nem csak különös és riasztó, hanem egyetlen is. Ismereteik szerint a Föld 5 milliárd éves története során még nem találkozott hasonló égitesttel. Mi tehát a teendő? Minél közelebb kerülni a bakonyi objektumhoz, és minél jobban megismerni őt. Lenyűgöző gondolat. Bólintott helyi elismeréssel. Csak egy kissé veszélyes. Zénó kapitányhoz fordult. Mi a te véleményed, fiam? Őszintén szólva, professzorom, én annak örülnék a legjobban, ha az égitest elpusztulna még a naprendszer külső területén, mielőtt elérné a bolygókövezetét. Ott nem okozhatna a földnek végzetes kárt. Márk felkiáltott. Megőrültél? Itt van a nagy lehetőség szinte a kezünkbe, és te egyszerűen felrobbantanád? Nincs a kezünkben. Éppen ez a baj. Ha a kezünkbe volna, hidd el nem akarnám felrobbantani. Elképesztő energiapazarlás, heveskedett tovább már. Még kozmikus méretekkel mérve is. Feláldoznád ezt az antianyagból álló égitestet csak azért, mert egy ezreléknyi esetőségünk van rá, hogy összeütközik a földdel. Megfosztanád a Földet ettől a kozmikus ajándéktól, ettől a kimeríthetetlen energiaforrástól? Egy-egy bolygó életében 15-20 milliárd évenként adódik ilyen lehetőség. Erre gondolj! Erre gondolok, már, És arra, hogy ez az energia csak akkor él valamit, legalábbis nekünk, ha valóban birtokunkba tudjuk venni, ha valóban uraivá lehetünk. Te itt most lelkendezel, rajongsz! Arra nem gondolsz, hogy ennek a kozmikus atommágiának el kell érkeznie hozzám, mégpedig úgy, hogy közben ne okozzon katasztrófát. Majd miután itt van, biztosítani kell, hogy a közelünkbe maradjon és a rendelkezésünkre álljon. Erre már van elképzelésem. Hél megkérdezte Micsoda! Az lenne a legeszményibb, ha a holdénál kétszerte nagyobb távolságba befognánk a föld második holdjául. Zénó kapitány türelmetlenül legyintett. Ó, oh, egyszer már megállapítottuk, hogy pályaszöge az elliptikához viszonyítva mindössze hat fok. Ez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy legkésőbb a kisbolygók övezetébe olyan kozmikus sorozatot indít el, amely a földi élet teljes pusztulására vezet. Rendben van, adta meg magát már. Akkor telepítsük a Jupiter köré. Vagy bánom én. Legyen a Plutó holdja. De érzs meg, meg akarom menteni ezt az égi testet az emberiségnek, és még akkor is így van, ha látszólag pusztán a kísérleti izgalma ösztökél. Elhallgattak. Hél professzor a szemüvegét törölte. Mind a hárman őt figyeltük, várva merre dönti el a vitát. Véleményem szerint ennek az égi testnek egy részét még akkor is el kell pusztítani, ha valamit meg akarunk belőle tartani a kísérletezés és a kutatás számára. Ez négy kérdés, de az egész bakonyi objektum elpusztítása ellen szól az, hogy ebbe könnyen mi magunk is belepusztulnánk. Az égi test teljes tömegéből annyi energia szabadulna fel, amennyit a nap csak százezer éven át képes sugározni, és ez még a plútó távolságából is felperzselné a földi életet. Marad tehát az, hogy egy részét meg kell semmisíteni, a másik részét pedig meg kell tartani. Elgondolkodott. Azt persze nem tudom, hogy vajon a föld, a nap, vagy csak a tejútrendszer számára tarthatjuk-e meg. Márk ragyogott a boldogságtól. Zénógon terhelten ült a fotelba, könyökével a térdére támaszkodott. Egyelőre még teljesen bizonytalan az égi tömegének értéke. Lehet, hogy az eddig megállapítottnak csak a tizede, vagy éppen a tízszerese. Ez pedig eleve meghatározza, hogy mit tehetünk, mit nem. Így van, fiam! Éppen ezért a lehető leggyorsabban útnak kell indítani egy atomenergiával működő űrhajú rajt, amely nagy mennyiségű hipomezont visz magával. Az égitestet még a Pluto előtt el kell érni. Az űrhajók egyenként a bakonyi objektum mesterséges holdjává válnak, körülötte keringve magukkal vitt tömegeket ejtenek szabad az égitest felszínére, hogy ezzel fékezzék a sebességét. Egyelőre az a legfontosabb, hogy lelassítsuk, és így néhány évet nyerjünk a megismeréséhez, majd a további cselekvéshez. A terv nagyon is nagyszabású volt, de megvalósíthatónak tűnt. Zénó azonban nem bízott a vállalkozás sikerébe, és ezt nem akarta eltitkolni. Nehéz lesz az égi testet megközelíteni, mondta. Az űrhajók szembe repülnek vele, tehát vissza kell fordulniuk, miután túlhaladtak rajta, és fel kell venniük a másodpercenkénti 400 kilométeres sebességet. Erre kell a hipomezon, válaszolta Heir professzor. Az égitest lefékezéséhez pedig igénybe lehet venni a közelbe polyongó kozmikus testeket is. Az a fontos, hogy valamelyest megszelédítsük a bakonyi objektumot. Az ütköztetések közben csökkenne a tömege is, a sebessége is és mindjárt könnyebb volna megoldani azt a problémát is, hogy pályáját miként módosítanánk tetszésünk szerint. Előírhatnánk számára egy olyan excentrikus pályát, amely a nap körül zárult, stávolabbi céljainknak leginkább megfelel. Markra nézett. Azt a gondolatot feltétlenül elvetném, hogy a föld állandó kísérője második oldja legyen. Örök veszedelmet jelentene az emberiségre. Egyetlen gazdagabb meteorraj, s a találkozás olyan energiamennyiséget fröcskörne ránk, amely nyomban elpusztítaná az életet. Már nem tiltakozott, Sokáig hallgattak. Zénó kapitány törte meg a csendet. Azt hiszem, ma már többet nem javasolhatunk. Én ugyan, megbocsásom professzorom, eléggé kételkedem a dologba. Magamban egy rökké számadást végeztem, s ez elég reménytelen képet ad a vállalkozásról. Tegyük fel, nagy nehezen sikerül ezer torna anyagot ejtenünk a bakonyi objektum felszínére. Ez csupán egy milliárdnyi része az égitest mozgási energiájának. Valamelyes fékezést ugyan elérhetünk velem, de ez édes kevés arra, hogy megszelédítse az égitestet, és hogy pályaváltoztatásra adjon módot. Ez igaz, fiam, Bolintott Hale professzor. De az is igaz, hogy egyelőre többet nem tudunk tenni, és kezdetnek ez sem kevés. Elbúcsúztunk az öreg tudóstól, ő pedig hozzáfogott, hogy megfogalmazza a javaslatot a föld tanácsának. 25 nagyméretű atomenergiával működő űrhajót kellett minél előbb indulásra előkészíteni, és 150-150 kg hipomezonnal ellátni. A számítások csak hamar kimutatták, hogy a vállalkozás sokkal nagyobb, mint amilyennek eleinte látszott. A legnagyobb gondot a hipomezon, ez a tömény salakmentes energiaforrás okozta, amely több százszorosát adta a hagyományos fúziós eljárással termelt energiának. A hipomezon új találmány volt, és míg a föld egész készlete is alig fedezte azt a mennyiséget, amelyre az űrhajóknak feltétlenül szükségük volt. A lehető legsürgősebben gondoskodni kellett tehát nagy mennyiségű előállításáról. Ez viszont azt követelte meg, hogy a leghatalmasabb erőművek teljes energiatermelését erre fordítsák. Ezernyi tennivaló való láncolatát indította el a nagy terv. A tudósok ekkor a földtanácsához fordultak. Heves vita alakult ki. Hét hey, professzor ismertette a feladatokat, és végül azt javasolta, hogy beszéljenek nyíltan az emberekkel, tárják fel őszintén a veszedelem nagyságát, s kérjék személy szerint mindenki segítségét. Voltak, akik pániktól, zűrzavartól félve épp az ellenkezőjét erőszakolták, a teljes titoktartást. A szenvedélyes vitatkozásnak a szavazás vetett véget. A föld tanácsának nagy többsége a nyílt, őszinte beszédre adta voksát. Még aznap este nyilvánosságra hozták az egész emberiséghez szóló kiáltványt. A kiáltvány megmozgatta a világ közvéleményét. Valamennyi földrészen felismerték, hogy csakis az egész emberiség együttes erőfeszítése fékezheti meg a vészesen közeledő antianyagégi A takarékoskodásnak ötletesnél ötletesebb formáit alakították ki a hatalmas gyárak és a kis egyéni háztartások egyaránt. Zénó kapitán különösen viselkedett ezekben a napokban. Beteg szabadságot kért, és teljesen visszavonult otthonába. Vendégeket sem fogadott. Nem értettük, mi van vele. Többször telefonáltam neki, hogy meg akarom látogatni, de mindig elzárkózott előle. Majd később, mondta. Egy nap azután megszólalt a telefon. Zénó beszélt. Hello, pajtás! Gyere gyorsan a tudományos tanácsba! Hé, hey, professzorhoz! Várunk! Makogva kérdeztem, hogy mi történt. Sies! Itt majd mindennek tudsz. Tizen-tizenketten ültek Hey, professzor szobájában, amikor megérkeztem csupán az öreg tudóst és Márkot ismertem Zénon kívül. A kapitány már nagyba magyarázott, ezért csendesen behúzottam az egyik sarokba. Ha a kapott 400 kilométeres másodpercenkénti sebességgel számolunk, az égitest mozgási energiája 10 a 39-en erg eredetű. Tegyük fel, hogy ezer tonna anyagot tudunk a felszínére ejteni. Ez is csak 10 a 30-on erg nagyságú energia, egy milliárd szóta kevesebb, mint az égitest mozgási energiája. Önmagában ezzel tehát sem fékezni nem tudnánk, sem pályamódosításra nem kényszeríthetnénk. Hé, hey, professzor közbeszólt. Én nem is az űrhajókkal vihető tömegekre gondoltam, hanem a térségbe felkuthatható kis bolygókra. Tudom, de erre számolni nagyon kockázatos dolog. Miért csak most fejti ki az ellenvéleményét? kérdezte valaki a társaságból, amikor már minden előkészület megtörtént. Miért nem állt vele elő korábban? Minden lehetősége megvolt rá. Azért, mondta Zénó, mert csak mostanra találtam meg azt a megoldást, amely helyi professzor eredeti elképzelését konstruktívan módosíthatja. Halljuk a javaslatot! Játottak innen is, onnan is. Zénó kapitány egy kicsit várt, amíg elül a zaj, aztán magyarázni kezdett. A védekezés módját a várren is tökös kínálja. Talán ismeretes mindenki előtt, hogy ennek a naptól való legnagyobb távolsága hatvan csillagászati egységnyire van. Jelenleg éppen efelé a pont felé közeledik, és körülbelül két év múlva ér oda. Pálya elhajlása 6,2 fok az eplektikához, és mozgásának iránya csak nem azonos a bakonyi objektuméval. De, felemelt a kezét, éppen szembe haladnak egymással. Ez a döntő. Már izgatottan kérdezte. Találkozhatnak is? Önmaguktól nem, de beslésem szerint viszonylag kevés energiával úgy módosíthatjuk a váranüstökös pályáját, hogy a találkozás megtörténhetik. Óriási! kiáltott fel Márk, és mekkora a tömege ennek az üstökösnek? Hát az évkönyvek szerint 10 a 17. gram. Ezzel az értékkel számolva az ütközéskor, 10 a 38-on energia szabadulna fel, vagyis a bakonyi objektum mozgási energiájának egy tizede. Ez az érték már megközelíti azt, amire szükségünk van. A további lehetőségeket csak a helyszínen tudjuk felmérni. Pontosan ismernünk kell mindkét égitest méreteit ahhoz, hogy módot találhassunk az ütközés erejének fokozására. Befejezésül még csak annyit. Az űrhajók az indulástól számított 70 nap múlva érhetik el a várrenüstököst. Az idő tehát sürget. Kérem, döntsenek javaslatomról. Zénó kapitány szavai után nagy zsibongást támadt. Mindenkit magával ragadott a terv. Egy gyors megbeszélés, és a jelenlévők már is úgy döntöttek, hogy a legsürgősebben elvégeztetik a még szükséges számításokat, és a módosított tervet a földtanácsa elé terjesztik. Hét hey, professzor vállalta a hivatalos ügyek lebonyolítását. Izgalmas napok következtek. A számítások mindenben igazolták Zénó kapitány becslését. Hamar megszületett a döntés. A várrenüstököst össze kell ütköztetni a bakonyi objektummal. Minthogy pedig a közvetlen gyakorlati tennivalókról ott kinn a világűrben, a várrenüstökös mellett kell majd dönteni, Zénót nevezték ki az űrhajó raj parancsnokául. A vezérűrhajó hajó a mi öreg szelénünk lett, és benne a legénység, a kilenc kipróbált űrutazó. Nagy volt az öröm, amikor ismét összekerültünk, és elfoglaltuk régi fülkéinket a szelénben. Az indulás után első napjaink szabad órái csevegéssel teltek. Volt rá időnk, hiszen hosszú út állt előttünk, és a kezdeti hetek nem róttak ránk különösebb feladatokat. A jókedély forrása most is, mint régen, Viktor volt, aki közben dús fekete szakát növesztett. Először alig ismertük meg, csak amikor Kenet teljesen megszólalt, akkor fogott el mindnyájunkat a nevetés. Csapdostuk a vállát, a hátát. A nagy vidámkodás közben kékre vertük. Zínó kapitán csak a fejét csóválta. Ha, olyan vagy Viktor, mint valami sírból kikelt prédikátor. Rajta is ragadt a név. Ettől kezdve prédikátornak hívtunk. Már tíz napja úton voltunk. A földtől 1700 millió kilométer távolságra kerültünk. Elhagytuk a Saturnus szövezetét is. A bolygókból nem sokat láttunk, messze fölöttük haladtunk el. Az eredeti elképzelés az volt, hogy az űrhajónk hajtóművei az indulás után mindvégig dolgozzanak, s így tartsák meg eredeti, megszokott földi gyorsulásukat. Így haladjanak a cél felé. Ilyen gyorsulással a tizedik napon már másodpercenkénti 8700 kilométert tettünk volna meg, és 25 csillagászati egységre, azaz 3 milliárd 750 millió kilométer távolságba érkeztünk volna a földtől. Zénó kapitány azonban még az indulás előtt módosította a tervet. Ez fölösleges energiapazarlás lenne. Őrhajónként száz kilogram hipomezont kellene felhasználnunk ahhoz, hogy utunk második szakaszába lelassuljunk, nehogy elsuhannjunk a várrenüstökös mellett. Így viszont később érünk oda, vetette ellene Márk. Ez igaz, de a másodpercenkénti km kilométeres sebességet hagyományos atomenergiával is biztosítani tudjuk, és egész hipomezünk készletünk megmarad. Hát ez csábító, ismerte el Márk is. Nem csak csábító, hanem azt hiszem az egyetlen reális utiter. Sejtelmünk sincs róla, hogy végül is mekkora energiát igényel az üstökös módosítása. Inkább érjünk mellé később, de olyan energiakészlettel, amely minden eshetőségre elég. A másodpercenkénti km kilométeres sebességet két és fél nap múlva elértük, és ekkor Zénó kapitány kikapcsolta a hajtóművet. Éppen 200 millió kilométerre voltunk a földtől. Ettől kezdve szabad repüléssel, teljes súlytalanságban, naponta 173 millió kilométert haladtunk. Repülési irányunk nem a kitűzött cél felé mutatott, mert ki kellett kerülnünk a kis bolygókövezetét. A föld pályasíkjához 30 fokkal hajló pályán repültünk kifelé a bolygókövezetéből. A tizedik napon ismét működni kezdtek a hajtóműfűvókái. Most ráállunk a varránüstökös pályájára, rendelkezett Zénó kapitány. Az üstököst még nem láttuk, a bakonyi objektumot azonban már kis kézi távcsöveinkkel is felismerhettük. Mozgás irányával majdnem szemben haladtunk. Ízzó, lüktetőpont pont volt bársony fekete egünkön. Minél inkább közeledtünk feléje, annál inkább nőtt bennünk a szorongás, vajon megbírkózunk e vele? A 35. napon érkeztünk a Plúton túl abba a térségbe, ahol hozzá kellett kezdenünk a Varran üstökös kereséséhez. Még mindig olyan távol volt tőlünk, hogy távcsöveinkkel nem láthattuk. Ari radarmérései és Viktor számításai szerint repültünk tovább, változatlanul 2000 kilométeres sebességgel másodpercenként. Zénó kapitány úgy tervezte, hogy három napig még így haladunk. A negyedik napon fokozatosan fékezni kezdtünk, hogy amire az üstökös mellé érünk, a sebességünk ugyanannyi legyen, mint az övé, tehát 6,4 kilométer másodpercenként. Nem sokkal azután, hogy megkezdtük a fokozatos fékezést, felfedeztük a várren is tököst. André volt az ügyeletes, ő harsogta bele racsoló humorával a mikrofonba. Megvan! Hurrá! Gyertek! Betódultunk a csillagászati figyelőfülkébe, amely valóságos kis observatórium volt. Márk azonnal elsietett Zénó kapitányért. Éppen akkor pihent le. Viktor, szakállas prédikátorunk természetesen szónokolni kezdett légy, ó, várra, üstökös, te szűz. Semmi fényfátyol, vágott közbe André. Egyszerű pont, pontocska. Mit értezte káliumfejű kémikus a költészethez? Közben megérkezett Zénó kapitány, és a kötekedés megszakadt. Szemügyre vette távcsövön az üstököst, majd néhány perc múlva már sorolta is a tennivalókat. Most az a legfontosabb, hogy meghatározzuk az üstökös nagyságát és tömegét. Ali, te folyamatosan végez tovább a radarméréseket. Te pedig, André, óránként állapítsd meg a távcsővel a szögátmérőt. Az adatokat azonnal adjátok meg Viktornak, hogy egybe tudja vetni őket. Ekkor már csak két és fél napnyi útra voltunk az üstököstől. Nem egészen egy nap múlva már tudtuk, hogy átmérője kilenc és fél kilométer, és hogy az alakja elég szabálytalan. A mérésekbe a többi huszonnégy űrhajó is bekapcsolódott, Azonban még itt sem tudtuk eléggé hitelesen megállapítani a térfogatát és a tömegét. Márpedig ez volt a legfontosabb. Az üstökös valóságos tömege szabta meg az összes további teendőt. Nincs más mód, mondta Zénó kapitány, az egyik űrhajót mesterséges holdként kell vezényelni, és a távolságból meg a keringési időből majd kiszámítjuk a tömegét. Elértük a váron üstököst. Az egyik űrhajó kivált a bolyból, s míg mi együtt húztunk az üstökössel, ő az üstökös köré hurkolódó pályára kanyarodott. Néhány fordulat után Viktor már mondta is az adatokat. A váran üstökös tömege csak nem pontosan egy billió tonna, sűrűsége két egész a vízének. Ez érdekes, tűnődötte Zénó. Tömegen nagyjából akkora, mint amekkorának az évkönyvek feltételezik. A sűrűsége azonban kisebb. – Miért csodálkozol ezen? – kérdeztem. – Nem csodálkozom, inkább örülök neki. Régóta gyanítom, hogy ennek az üstökösnek a magját nagy részt alkotja. Most kezdek megbizonyosodni róla. – Ez számunkra előnyt vagy hátrányt jelent? – Azt még nem tudom. Ellenben nyugtalanít, hogy a bakonyi objektum átmérőjét még mindig nem tudjuk megmérni, és ebből arra gyanakszom, hogy kisebb az átmérője, mint az üstökösé. Bár úgy volna, kapcsolódott a beszélgetésbe Márk. Zínó kapitány megütődve nézett rá. Hiába is csodálkozol, folytatta tovább Márt. Nagyon örülnék ennek. Ha ugyanis az derül neki, hogy az átmérője kisebb két kilométernél, akkor körülbelül a sűrűbb, mint a víz. <háhá> Óriási, nem? Téged még mindig jobban érdekel a kísérlet izgalma, mint a vállalkozás sikere? Ne haragudj, Zéno? jobban. Értsd meg, a kísérlet csak azután következhet, miután a veszélyt elhárítottuk. Értem én, értem, de azért izgulni csak szabad. Elnevettük magunkat. Rendben van, mondta Zéno, most bőven lesz izgalomba részed, megközelítjük a bakonyi objektumot. Mi a szelénnel? Igen, a többi űrhajó pedig itt marad az üstökös mellett. Azzal kiadta a rendelkezést az űrhajók parancsnokainak, és mi néhány perc múlva már egyre fokozódó sebességgel szágódottunk a titokzatos égi test felé.